Imnul al 34-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu supratitlul că unirea a preasfântului Duh cu sufletele curate se face într-o simțire sau într-o recunoaștere clară, iar pe cei în care are loc îi face luminoși asemenea sie și ei înșiși lumina. La distanță de cele văzute e cel cu totul nevăzut, departe de făpturi e cel ce mai întâi le-a întogmit, le-a creat. Departe de cele stricate, cel nestricat și întunericul de lumină, dar când Dumnezeu s-a pogorât, s-a făcut un amestec al acestora. Căci atunci Mântuitorul meu a unit cele distanțate, cele depărtate, dar cei ori n-au văzut unirea, iar cei morți spun că n-au avut deloc simțirea ei. Și ei că unii sunt vii și văd o nebunie de pe urmă, dar zic neavând credință. Nimeni n-a cunoscut sau pătimit acest lucru prin experiență, nici n-a văzut în simțire, ci acest lucru se face numai prin auzirea și învățarea unor cuvinte. Adică, credința nu este vedere, ci credința e numai citire, spuneau cei care se luptau cu Sfântul Simeon, teolog. Dar o Hristoase al meu -mă să mă spun ceva la acestea, Se i pe ei din multa lor neștiință și necredință, și să le dau să te vadă pe tine lumina lumii. Ascultați și pricepeți, părinților, cuvintele Dumnezeu și veți cunoaște unirea făcută în cunoaștere și în simțire, în experiență și vedere, egnosi, în cunoaștere, aistisi, peira, pe ira che orasii, membre importante ale teologiei Sfântului Simeon noului Teolog. Noul teolog. <coughs> Dumnezeu este nevăzut, dar noi toți suntem negreșit văzuți. Deci dacă El se unește prin voia sa cu cei văzuți, urmează că unirea celor doi se face în chip conștient, egnosi, în cunoaștere. Iar dacă vei spune că acest lucru se face în chip inconștient și nesimțit, nesesizabil, atunci negreșit unirea aceasta va fi a unor morți și nu a unor a unei vieți cu niște vii, adică a lui Dumnezeu care este viu cu oameni vii. Dumnezeu e creatorul făpturilor, iar noi suntem făpturi create. Deși dacă Dumnezeu care l-a creat se pogoară și se unește cu ele și făptura se face ca făcătorul, cu adevărat, ele vor primi Simțirea unei vederi adevărate, întrucât creatura s-a unit în chip negrit cu Creatorul. Dacă nu vom admite aceasta, atunci credința a pierit. de celor viitoare a dispărut cu totul. Nu va mai fi nici înviere, nici judecata universală. Fiindcă atunci, cum spui tu, noi, creaturile suntem unite în chip nesimțit cu Făcătorul, fără să înțelegem nimic în chip conștient. Și atunci, după tine, Dumnezeu e în primejdie, de a nu fi viață și de a nu ne da viață unindu-se cu noi. Adică, dacă Dumnezeu nu este văzut în extaz, înseamnă că El nu are viață, că El e mort. Spune Sfântul Simeon, teolog, celor care negau vederea sa extatică și iarăși creaturile ne iar stricăcioase, Căci ceea care au păcătuit au dus spre stricăciune nu numai trupul, dar și însuși sufletul lor. Și potrivit acestui raționament, suntem stricăcioși și cu trupul și cu sufletul. Ca unice ce suntem ținuți în același timp de stricăciunea morții, înțelese cu mintea și de cea a păcatului. Deci dacă cel nestricat prin fire sau a unii cu mine cel stricat, că dacă Dumnezeu cuvântul s-a unii cu mine cel stricat, cel păcătos, cel căzut, atunci va fi cu adevărat una din acestea pe care ți le voi spune. Fie mă va preface și face și pe mine nestricăcios, fie cel nestricăcios va fi prefăcut în stricăciune și atunci poate că eu nu voi ști acest lucru, pentru că acela a pătimit aceasta și s-a făcut ca mine. Și observăm cu Sfântul Simeonul teolog, extrage din dogma cristologică din dogma unirii, ipostatice a celor două firi în ipostasul unul și veșnic al lui Dumnezeu cuvântul extrage atât ideea vieții lui Dumnezeu care vine și mântuiește și umple de viață umanitatea noastră căzută dar în același timp spune dacă el s-a unit cu firea umană în integralitatea sa atunci cum să nu se unească în extaz cu sufletele și cu trupurile noastre <coughs> în sensul că Lumina, cum am spus în alte imne anterioare, se unește prin Suflet și cu Trupul nostru. Că Lumina curge din Trupul, din Sufletul și în Trupul nostru și cuprinde întreaga Ființă. Dar dacă eu mă voi face întreg nestricăcios, Continuă Sfântul Simeon, Alipin mă de cel nestricăcios, cum nu voi simți acest lucru, cum nu voi ști acest lucru, cum nu voi cunoaște din experiență că m-am făcut ceea ce nu eram? Dacă mă unesc cu Dumnezeu prin vederea slavei sale, zice Sfântul Simeon, cum nu voi fi conștient că sunt altceva decât ceea ce eram, adică sunt plin de slava lui Dumnezeu, Că a spune că, unindu-se cu oamenii, Dumnezeu nu le-a împărtășit din nestricăciunea sa dumnezeiască, ci mai degrabă el a fost antrenat în stricăciunea lor, înseamnă că acela care spune aceasta dogmatizează distrugerea celui indestructibil, a lui Dumnezeu, blasfemiază și cadil el însuși cu totul din viață, din viața cu Dumnezeu. Dar dacă acest lucru e cu neputință, primește el mai degrabă pe celălalt, și grăbește-te să te împărtășești de nestricăciune mai înainte, de sfârșit, adică de vederea sa, pe de-o parte, vederea sa extatică, iar pe de altă parte să te împărtășești de Hristos Euharistic, de Sfânta Împărtășanie. Dumnezeu este și Lumina, iar noi suntem cei din Întuneric, sau, mai adevărat spus, noi înșine suntem întuneric prin păcatele noastre. Citând Efeseni 5.8, căci Dumnezeu nu va alt altundeva, nu vă amăgiți, decât numai în sufletele cu care s-a unit mai înainte de sfârșit, de sfârșit de moarte, de exodus, exodos, exodus, de exodul nostru, cum este limba gracă, moartea, denumită. Celorlalți însă, chiar dacă le-ar străluci vestitorii, precum spuneam, li se va arăta ca focul totul neapropiat și va încerca lucrul fiecăruia cum este, 1 Corinten 3,13, și se va separa iarăși de ei ca unii nevrenici, iar aceia vor primi pedapsa meritată. Și aici și acolo el singur este, suflet, este lumina sufletelor, iar noi suntem întuneric având suflete neluminite. Deci dacă lumina sufletelor se unește cu sufletul nostru, fie aceea se va stinge și se va face întuneric, fie sufletul meu lumina se va face ca lumina, căci atunci când este aprinsă, lumina pune îndată pe fugă în căci acesta este lucrul luminii simțite. Iar dacă această lumină aduce la existență, la, la existență, lucrează unere ca acestea, luminează ochii și veserește sufletul nostru și îți dă să vezi ceea ce mai înainte nu vedeai. Ce nu va face atunci când se lucește în sfetul tău creatorul acestei lumini care a zis să fie lumină? Și, îndată a fost adusă la existență. Deci, dacă va ați ruci chip, înțeles cu mintea, în inimă, fie în minte ca un fulger sau ca un soare mare, ce ți se pare că va face, că va putea face în Sufletul lumina de ea? Oare nu îl va lumina? Și îi va da să-l cunoască într-o cunoaștere exact așa cum este, da? Așa are loc, așa se săvârșește. Așa se descoperă Harul Duhului și prin El și în El se descoperă Fiul împreună cu Tatăl. Deci în Harul Sfântului Duh se descoperă a fi Fiul împreună cu Tatăl, iar El sufletului va vedea cât este cu putință a vedea, a vedea treimea, și atunci va fi învățat de ei, de persoanele Dumnezeirii, a presfintei treim, închim negreicele despre ei și va griji și va scrie tuturor și va expune învățături cuvenite lui Dumnezeu, așa cum învață toți ființii părinți dinainte, căci așa au dogmatizat ei Dumnezeescul simbol al credinței, și făcându-se și aceea, așa cum spuneau, spuneam, au grăit și au spus împreună cu Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Avem aici o definiție admirabilă a ceea ce se petrece în cadrul sinoadelor ecumenice în care Dumnezeu dogmatizează împreună cu oamenii cele ale credinței bisericii. și cine ar fi putut teologisi unimea treime? Sau cine ar fi putut răsturna ereziile fără să se fi făcut așa? Sau cine s-ar fi putut chema sfânt fără să se fi împărtășit de Duhul Sfânt? Și aici avem o definiție succintă a sfințeniei, după cum am văzut, că Sfinții sunt cei care se împărtășesc de Duhul Sfânt într-o simțire, cum spune Sfântul Simeon, nou teolog, conștienți de acest lucru, că Harul Sfântului Duh este în ei și lucrează în ei, dar că Harul Sfântului Duh este și în afară de ei, și în afară de toată lumea, nu numai în ei. Dar că Sfințenia înseamnă asta și a adormi, a rămâne și a adormi, adică a muri, având în tine simțirea Harului Sfântului Duh. De cine s-ar fi putut chema Sfânt vreodată, fără să se fi împărtășit de Duhul cel Sfânt? Nimeni niciodată își până și lumina gândită cu minte, e fire să vină printr-o simțire la cei de care se apropie, adică prin intermediul ochilor. Iar cei ce spun că se împărtășesc de ea nesimțit, aceștia se numesc cu adevărat pe ei și nesimțitori, dar noi îi numim morți, ca unice ce sunt lipsiți de viață, că numai mortul nu vede lumina soarelui sau becului. Dar noi îi numim morți, ca unice ce sunt lipsiți de viață, chiar dacă îi se pare că sunt vii, o cerătăcire, ce nebunie, dar o lumină strălucește tu peste ei, ca văzându-te să se convingă cu adevărat Că tu ești lumina acea adevărată, Ioan 1,4 cu patru și pe cei cu care te unești ca o lumină îi faci asemenație, 1 Ioan trei cu doi Strălucesc copile ca întotdeauna înaintea feței orbilor, dar ei nu vor să vadă. Ce spune Dumnezeu într-o slavă sa Sfântului Simeon. Mai mult ei își închid ochii și nu voie să privească spre mine, spre Dumnezeu. Mai mult ei își întorc ochii în altă parte și atunci mă întorc și eu împreună cu ei și stau iarăși înaintea lor. Adică deci, slava lui Dumnezeu este întotdeauna lângă noi, în fața inimii noastre și în fața ființei noastre, numai noi nu suntem în stare să o vedem pentru că nu avem inima curată. Deci slava lui Dumnezeu, ca să luăm așa o paradigmă umană, ar fi ca aerul din jurul nostru, ca undele în radio, iar noi nu avem inima curată ca să o percepem. Nu pentru că ea stă departe, nu de asta spune, că eu stau în și înaintea lor. Dar aceia iarăși își aruncă privirea în altă parte și nu văd elor lumina feței mele. Dintre ei unii și acoperă ochii cu un văl, iar alții fug în afară, urându-mă cu totul. Deci ce le voi putea face acestora? Sunt cu totul în încurcătură ce ai mântui repede cu la fără voia lor, aceasta li se va părea un chin. nu există mântuire fără voia omului. Pentru că nu vor să se mântuiască. Fiindcă binele va fi cu adevărat bine prin voință, iar binele făcut fără voie nu va fi bine. Deci binele adevărat este binele pe care omul îl face cu Dumnezeu cu toată inima. De aceea românul Spune adesea, să faci lucruri din inimă. Când faci un lucru, să-l faci cu toată inima, pentru că atunci, căci binele siluit, binele cu forța, nu este cu adevărat bine. De aceea îi văd și sunt văzuți de cei ce vor și pe aceștia îi fac o ai făgăduinței mele. Dar pe cei ce nu vor îi las după voia lor în lume și atunci se fac ei și judecătorilor înainte de judecată, pentru că în timp ce eu străluceam lumina cea neapropiată, ei singuri și-au oferit întunericul, nevrând să vadă lumina și rămânând în întuneric, conform Ioan 3,19. De judecata lui Dumnezeu este, de fapt, ajungerea noastră în fața sa, așa cum am vrut să la judecata lui Dumnezeu, fiecare dintre noi vom arăta așa cum ne-am clădit în această viață. Cu alte cuvinte, în fața sa vom ști la sigur ceea ce suntem, pentru că suntem ceea ce am devenit, ce am vrut să devenim în toată viața noastră.